Конмебов швидко відреагувала, вказавши перуанським можновладцям не тільки неприйнятних обставин, котрі на даний момент не дозволяють розглядати Перу як претендента на звання господаря майбутнього чемпіонату. Примітка. Конмебов. Конфедерація південноамериканського футболу – організація, яка керує футболом у Південній Америці, аналог Європейської Уфа. Однією з таких умов футбольні функціонери назвали «Засилля» на півдиких собак та котів на вулицях більшості перуанських міст. Вітак уряд не швидкоруч схвалив програму заходів по підготовці до Копа Америка, один з пунктів якої санкціонував тотальний відстріл бродячих котів та собак. Нещасних перуанських шавок та кицюк почали мочити наліво і направо, Певна річ не минулої тижня, як за нещасних тварин вступились природоохоронні організації. Вони зайняли такий галас, що Південна Африканська Федераці футболу змушена була надіслати в перу гнівного листа з погрозами та вимогами негайно спинити кровопролиття. В листі, зокрема, зазначалось, Якщо перуанці не покинуть відстрілювати котів і собак, наче якісь середньовічні варвари, то копа Америка їм не бачити до кінця третього тисячоліття. Перуанський уряд неохоче підкорився і розпочав переговори «Грінпіс». Зійшлися на тому, що безпритульних тварин більше не вбиватимуть, Натомість їх ловитимуть і віддаватимуть у спеціальні пункти прийому бродячих котів і собак. Тьомик зморщив лоба, зважуючи почути, і почухав пальцем перенісся. «Стриває, я якось не можу збагнути. А що з ними роблять у пунктах прийому? Як це що, стерилізують?» після чого відпускають. Більшість тварин до 2016 року помре своєю смертю, не давши при цьому потомства. Таким чином проблему буде гуманно вирішено. Що значить стерилізують, обливають окропом, чи що? Іноді напарник просто вбиває мене своєю наївністю. Ні, друже, м'яко заперечую. Стерилізують, означає, каструють. Та ти що? Ага. А ти думав, що стерилізують це, типу купають у ванні з шампунем, а потім полощуть у чистій воді? усміхаюсь я. Щоб тебе так прополоскали, Максе, аж вискнув. Артем. І це називається гуманно. А вони у котів та собак питали, чи їм таке рішення подобається. Вони ж позбавляють нещасних тваринок абсолютно всіх радощів у житті. Перетворюють їх на зомбії, без емоцій, без почуттів. Ти бач, гуманісти грібані. Якби мене поставили на місце нещасних звіряток, я б не вагаючись вибор в розстріл. Не горячкуй так, чувак. Подивись на дане питання з іншого боку, для нас це реальні гроші. Глянь, за один день я без котрих-небудь зусиль заволодів сімома собачками, а це двісті десять нуебосолів, або сімдесят доларів. Цілих сімдесят баксів, чувак на рівному місці. Ми ще довго депутували, але зрештою я схилив напарника на свій бік. За тиждень Тьомик врешті-решт отримав грошу з Швеції. Затим ми заорендували чималеньку вантажівку із закритим кузовом, розділили кузов на дві частини – Одна для котів, інша для собак, і взялися роз'їжджати від міста до міста, хапаючи всіх безпритульних звірюк, які тільки терплялися нам на шляху. Ов топ! У дитинстві я страшенно не любив бігати. Найгіршими тортурами для мене були стометрівка і крос на уроках фізкультури. Я обожнював підтягуватися на турніку, любив відтискатися від підлоги, мені подобалося вправлятися на брусах, одначе зараз, скажу вам відверто, я страшенно жалкую через своє впереджене ставлення до біганини. Хочеться дати пораду молодим та недосвідченим юнакам Звісно, якщо такий є серед читачів цієї правдивої історії, ні в якому разі не слід ігнорувати біг на довгі дистанції та недооцінювати його значення у вашому житті. Забудьте про лінії, гартуйте свою витривалість. Бігайте зранку, в обід і ввечері, бігайте влітку і взимку, в спеку та в дощ. Одного дня, повірте, потрапивши у справжню халепу, ви несподівано виявите, що нікого, абсолютно нікого, чорт забирай, не цікавить, скільки разів ви підтягуєтесь на турніку чи віджимаєтесь від підлоги. Коли справжня пригода постукає у двері, у вашому житті почнуться повноцінні неприємності, пам'ятайте, єдине, що справді матиме значення – це – тільки те, наскільки швидко ви бігаєте. Кілька днів по тому шосе Панамерикана десь поміж Піурою та Чиклайо. Перемітка міста у Перу, адміністративний центр регіону Дамбайке. Я послинив у підтягнув поближче до себе калькулятор і, напевно, вже в десяти повторив обрахунки, час від часу роблячи помітки в блокноті. Понад дорогою, шурхуючи невеликими камінчиками, котились хвилі теплого пустельного повітря. У козові вантажівки нервово шруділи, шкрявились, Спіймані нами собаки і коти. Вкотре переконавшись, що мої підозри справдились, я зрештою покликав напажника. «Тьомо, мушу тобі дещо сказати». Стурбований моїм безрадісним тоном, Артем вистромився із кабіни. Я напружено прокашлявся і продовжив. Я туди ще уточнив стосовно нашого нового бізнесу, і хм, виявилось, що на самому початку я, так би мовити, прорахувався. По-перше, я. <кхем> тобто ми прогадали ціною на пальне. Переїзди обходяться нам зовсім недешево. По-друге, ми не врахували, що Оренда вантажівки обійдеться аж так дорого.